פרק מ. ויען אדוני את איוב ויאמר, הרוב אם שדי יסור, מוכיח אלוה יעננה. ויען איוב את אדוני ויאמר, הן כלותי, מה אשיבך? ידי שמתי למופי, אחת דיברתי ולא אענה, ושתיים ולא אוסיף. ויען אדוני את איוב מן שערה ויאמר, אזור נא כגבר חלציך, אשאלך והודיעני. האף תפר משפטי, תרשיעני למען תצדק. ואם זרוע כאלה לך, ובקול כמוהו תראם, עדנה גאון וגובה, והוד וחדר תלבש, הפץ עברות אפיך, וראה כל גאה והשפילהו. ראה כל גאה, הכניעהו, והדח רשעים תחתם. טומנים בעפר יחד, פניהם חבוש בטמון. וגם אני אודקה, כי תושיע לך ימיניך. הננה והמות אשר עשיתי עמך, חציר כבקר יאכל. הננה כוחו ומותניו, ואונו בשרירי בטנו. יחפוץ זנבו כמו ארז, גידי פחדיו יסורגו. עצמיו אפיקי נחושה, גרמיו כמטיל ברזל.